Allora, intanto vogliamo sapere non so, un pochino dopo la prima telefonata di questa mattina le vicende relative alla, alla sostituzione che c'è stata, insomma che aria si sta respirando lì. Sì, insomma l'aria è bu buonissima, nel senso che per un'azienda come Nero a una giornata come questa la definirei storica, in un'azienda dove oggi è uno forse dei, il terzo leader mondiale per quello che riguarda grande distribuzione, bricolage e giardinaggio, una, una situazione come questa dove in una giornata importante come la sciopero generale, i lavoratori che non sono dove, non c'è il sindacato, eh, ti dico subito all'interno della nostra azienda, un gruppo dei de lavoratori se si, si riunisce e se si decide di aderire in questo modo, quindi venendo a manifestare davanti al negozio, in questo centro commerciale con tutto quello che ne rappresenta, insomma, anche rispetto allo sfruttamento di, soprattutto delle di persone precarizzate, avete visto pure, La situazione che ci danno fuori no, su Tite, Zenit, il centro commerciale grazie alle Iene e per noi è una cosa è una cosa storica insomma soprattutto per questo negozio che è il negozio è la prima cifra società è quello che fattura di più e quindi diciamo che in questo con questa telefonata quello che volevamo denunciare eh, che secondo noi insomma è una gravità assurda è il fatto che una parte dei lavoratori eh, per esempio la mia, la mia squadra eh, che oggi ha deciso di aderire allo sciopero, l'azienda che è permessa di chiamare una cooperativa esterna e ci ha, ci ha di fatto sostituito con la cooperativa esterna delegittimando de un po' anche il diritto allo sciopero, quello che ancora oggi per fortuna è diritto. Noi riteniamo questa cosa insomma, particolarmente grave, eh, già stiamo vedendo con i colleghi in modo denunciare, non solo insomma ecco grazie, grazie a voi per ringraziare questo spazio, Ma anche se, se ci sta la possibilità insomma di aderire in qualche modo eh, per dei regali, attraverso non so che cosa, insomma noi riteniamo che questa cosa sia molto molto molto grave e quindi ecco ci premeva soprattutto grazie anche a voi. denunciare denunciare sta, sta schifo, st'infamato, insomma, non saprei veramente come fare. Senti, voi che tipo di, di contratti avete lì a Lerua Merlen ah, in generale? Allora, Merlin. noi abbiamo il contratto nazionale del commercio e gran parte dei dipendenti che lavora qui eh, sono tutti quanti a tempo indeterminato. Devo dire, eh, per onestà di cronaca, che dal punto di vista contrattuale, diciamo così, la situazione non è neanche bruttissima rispetto a quello che c'è fuori da qua. Però è un po' di tempo, insomma questa è prima giustura societale, i carichi di lavoro in questo negozio sono aumentati tantissimo, perché tantissimo è aumentato il fatturato, un negozio dell'azienda ha fatturato tantissimo insomma, intorno ai 58 milioni di euro. che i carichi di lavoro che, sto, che, sto, che sono aumentati qui al dentro e spessissimo anche le condizioni insomma, di lavoro sono precarie eh, eh, con turni che spesso finiscono la sera e poi cominciano la mattina messi non appropriati quindi insomma, la situazione è, è abbastanza, non è quasi più tollerabile e di fronte a questo evento che ripeto per la storia di questa azienda è qualcosa di, di sensazionale, di storico eh, hanno provato a delegittimare insomma, chi ha pensato di aderire a questo sciopero con, con questa cosa poi è chiaro che il motore insomma, che ha fatto partire tutto sono le condizioni contrattuali che i sindacati confederali hanno accettato questo scandalo. Insomma, noi ad oggi non abbiamo più il diritto alla malattia E perché dal terzo evento di malattia in poi ne viene pagata prima il 50% e poi non viene, più, non viene più pagata. E se tu pensi che la mia squadra, che è quella che oggi è stata costituita, eh, comincia a lavorare la mattina molto presto alle 5 e lavora fuori anche all'aperto. E ti dico noi, noi scarichiamo i camion e, e carichiamo la merce, di fatto facciamo un po' di facchini quindi eh, che io in 12 mesi ci abbia più di tre eventi di malattia credo che sia una cosa assolutamente umana certo. eppure, eppure ci, hanno, ci hanno vietato anche di elevare la malattia probabilmente domani ce le verranno i ferie poi non so che cosa fino a quando te levano la vita quindi insomma è partito tutto da qua in più All'interno del negozio c'è un gruppo di colleghi che si sono riuniti con una assemblea, anzi, ormai da anni, discutono le condizioni e hanno fatto delle richieste che mi sembrano, forse avete parlato tanto da un collega, anche accettabili, e cioè quelli di regolamentare un po' di più il turno domenicale anche con delle maggiorazioni e dei buoni pasto dei buoni L'azienda di fatto ci ha detto: Noi non, non vi riconosciamo, non, non vi diamo nulla, e quindi insomma. abbiamo ritenuto opportuno organizzarci e far uscire fuori sta giornata insomma. senti un'informazione questo peggioramento delle condizioni lavorative è affiancato sì. diciamo a anche un peggioramento dell'attività commerciale del negozio oppure? No, nel modo più assoluto, nel modo più assoluto il negozio ha sei anni di vita e in sei anni di vita ogni anno sulla cifra d'affari sul fatturato sta in progressione. Quindi diciamo che. Devo dire sempre per la eh, che eh, che è, è stato anche assunto più personale, però di fatto oggi il negozio ha un volume di affari eh, e quindi tramutato in un volume di, di merce, in un volume di, di clienti, per chi conosce Porta di Roma insomma è qualcosa di un mostro, è un mostro di centro commerciale, che però anche quelle sporadiche iniziative che ha preso l'azienda non bastano, comunque le, le condizioni di lavoro... soprattutto perché insomma ecco, no, la, lavora come noi sono so veramente veramente pesanti un'ultima mondo assoluto il negozio, il negozio non sta assolutamente in difficoltà non ha il della crisi quindi, quindi non, non è che dato che sta in difficoltà peggiorano le condizioni di lavoro il negozio più va bene più peggiorano, insomma c'è una relazione curiosa eh, ti volevo chiedere in chiusura quante persone sono impiegate nella, nel vostro negozio per darci un po' un'idea anche delle, delle proporzioni ora all'incirca all dal direttore fino all'ultimo dipendente a tutto poco fa siamo in 200 all'incirca sì. siamo 200 persone per un negozio che è di quasi eh, 12.000 metri quadri e con contratti che variano da da, da part-time a full-time, dall'apprendistato dall al tempo indeterminato, insomma. A maggior parte sono tutti contratti a tempo indeterminato, però poi ci sono molti molti apprendistati. Ecco, in questo periodo, per esempio, anche alcune stagionalità. Ho capito. Va bene, ti ringraziamo. Se non hai altro da aggiungere vi facciamo io vi un il nostro in bocca al lupo. Va ah, benissimo, grazie ragazzi, un abbraccio, ciao. ciao. ciao. ciao. Pronto. Eccoci. Sì. Allora, come sta andando? Ci ha raccontato un po', era. Non so, mi sembrava abbastanza ottimista sulla giornata di oggi. Tu, in qualche modo, sei partecipi di questo ottimismo, oppure no? Sì, sì, no, dobbiamo dire che anche valutazioni fatte con ah, i lavoratori della Merlin e tutti quanti. È, insomma è una grande giornata, insomma abbiamo volta successo del genere, un posto del genere che per la Merlaine è il primo negozio d'Italia e c'è un'altissima adesione. A parte la presenza qui, che insomma, siamo 100-150, sono tante persone, è proprio molto visibile. Stiamo volantinando anche davanti Ikea e abbiamo anche cioè riusciamo a parlare anche con i clienti e moltissimi, dopo aver, aver saputo i motivi dello sciopero, anche il fatto che hanno chiamato la corretta si sono riusciti ad entrare, cioè eh. hanno tentato entrare poi è tornato indietro così. Questa cosa sta creando ovviamente molto scompenso dentro l'azienda, e quindi insomma sicuramente si è colto nel segno. Poi insomma le rivendicazioni, la piattaforma che è stata presentata, La sua banalità, ma, cioè, diciamo, se, nel senso che le rigenerazioni sono così semplici ma anche così essenziali e importanti che insomma, è proprio molto difficile non essere d'accordo, so, anche eh, per tutto quello che sta succedendo, Qui si va, cioè, dal contratto del commercio viene rinnovato, insomma l'aumento di 86 Euro l'ordine in, in tre anni, insomma, una cosa ridicola, di, di questo si parlava… Eh. il costo della vita aumenta, eh, una cose, mentre stanno aumentando i carichi di lavoro, le tornazioni, eh, l'azienda vuole fare un controllo sangue, un eh, controllo di analisi del sangue per, uh, su tutti i dipendenti ed è chiaro l'intento di voler uh, addossare la colpa di eventuali problemi di sicurezza sulla negligenza di lavoratori e lavoratori, in un posto dove le persone vengono sfruttate e carichi È molto pesanti, condizioni di sicurezza inadeguate a quello che ci raccontavano, insomma comunque si lavora con Monetti e sono situazioni molto delicate. Quindi insomma, la partita in gioco è molto importante, ed è un segnale fortissimo oggi stiamo dando tutti quanti qui, insomma, è una cosa molto visibile all'interno proprio di una, non so parlare proprio di una piattaforma commerciale così importante, insomma, non c'è commerciale così grande, e, ed è anche insomma, molto importante riuscire a parlare con tutti. che passano parlano mai con commessi, con, eh, commesse di bar o negozi di torna, e ognuno ci racconta insomma la sua storia di purtroppo ordinaria precarietà, insomma quindi questa cosa eh, è una cosa che eh, tocca tutti quanti e si è insomma abbastanza d'accordo sul fatto che quello che c'è al momento è assolutamente inadeguato per affrontare una sezione del genere, quindi Eh, nessuna fiducia, questa lì nessuna fiducia o speranza in partiti vari o sineri confederati che qua tra l'altro non si sono mai visti, da una parte per fortuna. Quindi la giornata come la di oggi può essere sicuramente importante per uh, per il seguito, non so, per costruire poi una piattaforma, una, le indicazioni che eh, vanno al di là anche insomma del, del negozio dell'Erua Merlin. Sì fra l'altro poi col compagno precedente abbiamo provato a fare un po' di, di proporzioni solo all'Erua Merlin ci diceva lavorano 200 persone che è un po' l'equivalente di uno stabilimento industriale di dimensioni eh, medio-grandi tutta Porta esatto, di Roma poi... stiamo parlando di migliaia di persone Tutti, soltanto gli addetti al commercio dei megacentri commerciali a Roma e dintorni stiamo parlando di molte migliaia di persone insomma quindi... Esatto, poi un conto sono i centri commerciali e la parte magari anche visibile quella dei commessi dopodiché c'è tutta la parte dei flussi della logistica che sono invisibili al Monte Rotondo c'è il pollo della logistica di tutta Roma e eh, ci sono migliaia di persone che ci lavorano tantissimi immigrati eh, che fanno le operative pagate stipendi ridicoli per 3 euro all'ora, cosa dice, racconti terrificanti, persone di cui, cioè, lavoratori e lavoratori di cui non si parla proprio, eh, che sono difficilmente visibili, quindi insomma è sicuramente una, una un, cioè, un argomento, cioè, un settore che eh, presenta tantissime contraddizioni, anche perché stiamo parlando di aziende che paradossalmente dalla crisi hanno tolto, tratto benefici in particolare le aziende bricoace come l'Eroa Merlin in momenti della crisi in cui la gente diceva che mi faccio i cose da sole hanno visto aumentare il loro fatturato quindi eh, aumenta il fatturato e contemporaneamente <ride> vengono aumentati i carichi di lavoro e vengono insomma uh, gli stipendi insomma vengono abbassati, insomma, guadagnano pochissimo e in condizioni spesso anche di verità con contratti a termine, con moltissime cooperative, poi beh, quello che è successo oggi della yeah. chiamata di cooperative per sostituire il lavoro di show è una cosa incommentabile penso. Sì. Già ci è stato raccontato, sì, no, però ci dicevi appunto sia tu sia lui che come dire, la, la clientela l'ha vista male. Questa cosa non è stato da un punto di vista di marketing, molto positiva come, come misura presa, eh, no? no. Diciamo <ride> che un'azienda così. Ma cioè, ormai eh, tutte queste grandi aziende sono molto attente all'immagine. È un fatto del genere è veramente difficilmente spiegabile. Non c'è diciamo, nessun artificio retorico che possa giustificare una cosa del genere. Insomma, cosa. con le basi delle, delle regole democratiche a in cui loro aderiscono, quindi non stiamo parlando di nulla di strano, insomma, comportamento sfreggevole, insomma sì. fatto sulla pelle di lavoratrici e lavoratori. Ci saranno dei, degli incontri fra la lavoratrice e i lavoratori e, e l'azienda? E soprattutto, se ci saranno, o qualora ci, ci dovessero essere, eh, come saranno organizzati? Visto che ci diceva anche lui all'interno della, della, del centro commerciale, all'interno del negozio, non, non c'è una strutturazione eh, sindacale ufficiale, insomma neanche formale. Eh no. ecco. sì, ma dentro questo razza non ci sono neanche le RG. quindi non c'è nessuna struttura sindacale e al momento in cui eh, l'assemblea la della lavoratori della Merena ha presentato una piattaforma in una riunione organizzata dall'azienda per ogni anno, questa azienda fa un incontro dei lavoratori per spiegare eh, qual è l'andamento insomma le, le direttive eh, fare un resoconto dell'anno e in quella Quella sede è stata presentata questa piattaforma, tanto molto semplice, che prevede eh, ad esempio il bonipasto per recuperare eh, il reddito e, oppure il, una turnazione diversa perché adesso di, stanno puntando moltissimo sul lavoro domenicale e quindi eh, farlo solamente su base prevedeva, cioè farla solamente su base volontaria e, eh, e comunque con maggiorazione del 100%. L'azienda non ha proprio voluto rispondere, non ha proprio risposto, non ha uh, voluto nessuna interlocuzione eh, e ha detto, oh, io oggi devi a un sindacato, nel senso che noi possiamo parlare di un po' di, eh, un sindacato, il che già diversi fa capire come, insomma, è quella cosa che hanno capito chi tra chi si trova lì, che evidentemente l'azienda si sente rassicurata da un'interlocuzione con un di un uh, sindacato. Quello che succederà prossimamente lo vedremo, penso che non abbiamo, uh, in tal senso, dobbiamo vedere innanzitutto come reagiranno a questo, che cioè, è stata per loro una giornata molto critica, sia a livello di fatturato, perché comunque è entrata pochissima gente, e sicuramente anche al danno di immagine, quindi adesso vediamo loro come intendono rapportarsi con questa cosa. L'Assemblea ormai dei lavoratori la lavoratori, la molto tempo e. insomma Vedrà come questa cosa da anche molto, una giornata come quella di oggi, con una altissima adesione alla solidarietà di eh, sia lavoratrici e lavoratori di altri posti di lavoro, ma anche di studentesse e studenti insomma, universitari mh, di varie realtà, poi alla fine stiamo parlando di lavoratori di altri posti di lavoro. si è creato un che molto bello e credo una cosa che sicuramente dà coraggio, eh, fa anche capire che insomma, queste aziende, questi colossi comunque. hanno dei punti in cui possono essere eh, attaccati perché spesso dicevano ma noi che possiamo fare, la cosa si sente in tutti i corsi di lavoro, eh sì, eh. Eh, non, non possiamo fare nulla, non cambia nulla, altrimenti invece una giornata come quella di oggi dimostra che insomma eh, ci sono molti margini trattative e chiaramente insomma quello che noi pensiamo come Assemblea coordinata del Consiglio della di è che eh, tramite la lotta insomma. le cose si possono fare dell'unico modo, insomma, per riuscire a ottenere queste cose. Benissimo. Senti, e se non hai altro da aggiungere, direi di chiudere qui il collegamento, voi fino a quando rimarrete lì sulla, sul piazzalone di Porta di Roma? Eh, sicuramente fino alle 14 perché c'è un altro cambio turno, eh, quindi in modo di poter a, a parlare anche con le persone che entreranno in turno, speriamo poi che alle 14 e comunque continuare a comunicare con i clienti, tutti i lavoratrici e i lavoratori che insomma, si muovono insomma, in questa piattaforma e poi nei prossimi giorni insomma, ci aggiorneremo sugli sviluppi, la vicenda certo no, non si chiude oggi.